من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن قيل قد لا يبقي التصديق كما في حالة النوم والغفلة قلنا التصديق باقنا في القلب والزهول إنما هو عن حصوله ولو سلما فالشارع جعل المحقق الذي لم يترئ عليه ما يزاده في حكم الباقي حتى كان المؤمن اسما لمن آمن في الحاله غرض دی شارح رحمت الله لیلۃ علی کدې د شرحه ندری غرض دي اول غرض دی شارح رحمت الله لې نقل دی سوال او لې جواب دویم غرض دی شارح رحمت الله لې هغه ذکر کوي یو قول اخره او مسأله دی ایمان کې دریم ذکر کوي تحقیق المقام ودلائل لاره دی دی قول مَرْکَمَ گَوْتَارَ سِوِلُوتِ مَتَن رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَيْل ايمان او عبارت د تصدیق او اقرارنه تصدیق قلبی اقرار لسانی د ډول رکنین دی لفرض اغه ایمان خو لیکن په دې رکنینو کې فرق داده دا. چې تصدیق د شی او رکن د چې هغه په یو وخت دی او خاطو کې ساقتیګنه احتمال د سقوط نه لري اقرار لسانی دی احتمال د سخوت لري کله وي او کله نووي لکهږ او ظحت کړی و, و چې حالت دی اختیار کی ضروری دا خولیکن په حالت دی اجبار او دراه کې کله بیا دغهقرار نهوي خو خولیکن په دی سره دیله اغا ایمان نه نه خای نو اوس په دی خبره بندې سایر راغې سوالی و کهه چې نهمنم دا خبرات چې د دوی دواړو په ماباین کې فرق ده ځای ما چې لکه څنګه چې اقرارې لسانی کلهوي او کله نووي دغه شانانه هغه تصدیق قلبي غم سااقې احتمال د سخوت لري کلهوي او کله لکه مسنا د سړی حالت د اقزت راغلی ده په حالت د یقزت اووبدار کې تصدیققلبي مووجوي خولیکن کلا سړی بندې خو راغئ دی خو په وختې تصدیق نووي او دارنګا د غفلت پوخت کې سړایور نه غافل وي دی غفلت په وخه د سړی د تاییدق نه وی باقی نو بناء علی ذالک دلته دو شوړه تراغله په یو شوړت کې دا موجود ده او په بل شوړت کې ساکت ده نو تفتازانی رحمت الله علیه چې پر مخ کې فرق ذکر کړی وو په ما باندې اقرار او د تاییدق نو دغه فرق دی د صحیح فرق نه ده زيره غې له دیني جواب وکړ تاسو به له دیني او څو خارجي جواب وکړي اول جواب بداو که چنا اصل کې تصدیق دا عبارت دا له نفسی کلام نفسینه کلام نفسیه وجود اغا د کڅنګ چې په حالت دی یو ذات کې وینو دا رنګا په حالت دی غفلت او په حالت نوم کې هم موجود وي نو خبره د اساس کې په په خوب سره یا په غفلت سره چې ختميږي هغه کلام لفزی کې سقوط راځي باته سره کلام من ارسیه اغخوباته وی اغاده دي سره څامر منافي نه ده دویمه خبره د ساده نامګیاوی چې په حالت دی خوب کې تصدیق اغته تاوان رسيږي تصدیق باقی وي وی. ولې وي دی وجنات محل دی دواړو بیل ده محل دی خوب دی پاره اغ عینین دی او محل دی تصدیق دی پاره قلب راغلې ده لکه نبی کریم علیہ سلام والسلام ویلې یا معینی ولاینا مقلبی نو مالو سولا د غاستر کوتا نو مریضه کې د خولې کنجل تنارزه کېده لدی و جنا چې داسړي محل نو محل د دې دې پارا اغاستر کیوي نو س چې کلا دتا سترګې پټې سولې وی د سولې یا پتا بند غفلت وارسه په دواړو حالتینو کې دا خو عمل د زړ دا نو د زړه عملله هغه باقی او موجود دا. نو نوبینا په د بندې تصدیق دا په ی وکم نه سااقېېږي کتی یاې چې خوب راغلی ده او یا غفلت راغلی دا ځای چې دا منافی او ځ ده بقا و تصدیق سرا او تصدیق سره نهد او دریم جواب شارح رحمت رحمتو لالی ذکر کړلای ده یغ ویللی دی سنه اصل خبره دا ده چې بقا د تصدیق په زړ پاته کې دل د تصدیق په ځړکه چې راغلي دي نو دا منافی لنوم سره نه دي زکاه په حالت نوم کې مګا تصدیق موجود وي خو سیرب داوي چې په حاصل نه وي نو کنهبسي حصول نه وي دا منافي دي بقا سره نه بقا بقایسته نو دا خبرات خبراتې تصدیق کول او کنه نه یا تصدیق احتمال د سقوط لري دا خبره صحیح خبره نه ده نو هغه marked nay فرق چې موږ دا دا فرق صحیح پرک ده چې دی اقرار او دی تصدیق په مابین کې فرق ده چې تصدیق دا به هميشه د فاروي احتمال د سقوط بن لري او اقرار لساني هغه احتمال د سقوط لري لکه حالت د اکره راغې نو ما در تویل و چې بیا اقرار نویم پروانه کې الله رب العزه ویل دي الا من اکره وقلبه مطمئن بال ایمان دایاې چې دغه مسلک څخه ماتن رحمت الله علیه ذکر کړی او د مسلک دی بازي علماو دویم قول خپل ایمان کې اغا د جمهور نو ده جمهور محققین یې چې نه رکندې ایمان لپاره یو شې راغلې ده تصدیق قلبي دا عبارت دا ل رکندې ایمان نو ایمان عبارت ده ل تصدیق نه یو قرار جاده ایمان او د تصدیق له شرایطونه ده دا د دی د پاره ش ګرې درې دا لپاره د ااجاد احکام احاکامې دنیا وو ځک د تصددید تعلوکوس مګ تااسې ویللی چې اغله زلو سره ده زړه دا یو امرې مږانو دغه تزی کم یو امرې مږانه ده اطلا په د بندې حاصلېږ نه چې مکته معلو مسی چې د د اوز دا تصدیک ستا او که نه نو مږ به هغه حکم احکامېدنیا په د بندې د مومن جاری کوو که د غیرې مومن بجاری کوو دا بمګ پسې باندې معلومو نه د دې لپاره مګ دا ویلې چې دا اقرار ور سره شرط ده چې تر ټوب دي احکام دنیاوی او په دې باندې واسي نو اصل شی بنیادی ایمان عبارت ده ان تصدیق, تصدیق دا او رکن تصدیق وګرځید او د اقرار د دې لپاره شرط ده نو د دې حاصلداروت یو سړی د دې اقرار نستا خو لیکنه هغه په جوړ کې تصدیق موجود ده ندا ابو مؤمن عند الله فيما بينه وبين الله ابو مؤمن وی خو لیکن په دنیا کې به په د بندي احکام دی مؤمن جاری کیږي یو سړی دا د تصدیق نه دا موجوده اقرار لسانیه موجوده کما فی سوره النفاق لک منافق دین نو په دې سورته کې به بیا د سیوی ته اغا بالعکس په د بندي به احکام دی مؤمن جاری کیږي کوله کنا اغه فی ما بینه و بین اللا بدی کافر وی نسولای پوی پ هر کلا چې جمهور قول تاسیز د کونو په دې باندې تفتزانی رحمت الله علی تفری وکړه نو وی ویلې چې ایمان ای بارداله اقرار لته تصدیق قلبی نه په خطر اقرار ور نه شرطه د اجرای احکام دنیاویو د لپاره نو د دې حاصلدار وو چې کدی یو سړی تصدیق نو نه د یو سړی تصدیق موجودو خولیکن اقرار لسانی نو نو په ظاهر کې خود ته مګو مومن نشو ویلای ځکه هغه شر دی ایمان ندکه موجوده خولیکن فی ما بینه او بین الله بدیسوی اغا مومن وین او کده چې وو تصدیق قلبی دی یو شر دی نو اقرار موجودو فخولی بندي هغه دی ایمان ناری ویل ای. کما فی صورت النفاق ندی کې او بیا معامل بلا کسو وین فدا بندي به احکام هغه دی مسلمان جاری کیږي اگر ک د په پهواې ک في ما بين نه هو بين الله مومن نهوي في ما بين نه هو بين الله به کاافوي پهلیکن چې اجراد یاح کا مف د بندې کوونو غ ب د مومن کو دله زیکر کووي د دی د پاه دله زی کار کووي د دی د پاه ووي قآېکرمی دا مومنان هغه دي چې د دو په جوړوې ایمان او ذسړ ایمان ته تصدیق وی لیکیږي او بل الله تعالی وی له وقلبه مطمئن بالا ایمان که اقرار نو چې ذړه کې دغه تصدیق یواز د مؤمن ده معلومه شولا چې رو کند ایمان د فارا دغه یو تصدیق ده ال غیر ذالکه من النصوص تدری خبر اوسوله تاسو اند کې نقل دي سوال او لې غینه جواب بیا یو بل قول په مسلې د ایمان کې او بل ذکر ک تغادل الا فرض دي خلل او څه وګوري فينقي اليك سوك يا ي په اعتراض کې قد لا يقي تصديق او كلا تصديق هم باقي نه وي کما في حاله النوم والغفله لك فحاله ذخود او غفله کې قلنا مقايا يوء التصديق باقينا تصديق باقي دا في القلب فجلكي والزهول إنما هو زهول سراغ ليدا أغال حصول دي دينا دا ولوصول لما كبيا أمانما فالشارعون شارع جعل المحاقق الذي يغرز وليدا أغا ثابت شي لم يترق عليه تي عارسوينو دلرا ما يزادهوتكم دي دمنا في ويب حكم دي باقي كي حتى كان المؤمن اسمنا ترديفه المؤمن بن ميلاره دي اغه چا امنه في الحاله ثيمان في الحاضره غير اودي او في الماضي يا په زمانه دي مازي کې ولم يتر عليه او نو يار سويد لرام هو علامه تكذيب اغه تو علامه دي تكذيب اها ذلذي ذكر هو دغه مذكور چې د ذکر کړه من ان الايمان هو تصديق هو چې ایمان عبارت ده له تصديق او اقرار دواړو نه مزهد دي بعضي علما او ده ده مختار کړه ده شمس رسول الله رحمهم الله جمهور محققین و مذہب دادا سے ایمان عبارت دل تصدیق <تصفح> قلبی نه فقتا وانما الاقرار شرطنا دا اقرار اور شرط گرځی د لاره د اجرای احکام په دنیا کې لما داولی اور تشرسویدن الله متعال لیدا لما ان تصدیق القلب امر باطن و ذکا تصدیق قلب امر باطنا امر خفیه دا لايت لعیہ احدنا فدی بند خو شوکه متلانه حاصل وینچاته معلومیږي لا بد له من علامه ضروری د ری وعالم فمن صدق انه خبر حاصل داروت چا ته تصدیق قلبی وکي اقرار لسانی نه نو نو دابو مومن عند الله اگر کوم مومن وي د دنیا کې او کدي چا اقرار لسانی موجود و تصدیق قلبی نه ولکه منافقه نو بیا معاملہ بالعکس په دنیا کې مومن وي ولیکن عند الله مومن نوی نو دا غو راکړای دا شیخ ابو منصور ما توري دي رحمت الله له ولنسوس المعاذرتنا ايته مبارکه اغه تقویت كون کې دي لځاليكه لپاره د دې قولي مذکوره قال الله تعالی الله تعالی دې اولایک كتب في قلوبهم الامانه دا اغه کساندي څ دې دوی په جوړو کې ایمان نکړ سوې دا الله ولدي او قلبه مطمئن بالایمان الله ولدي ولما يدخل الايمان في قلوبكما هر کله چې داخل سو ایمان نه ولما يدخل الايمان ولنه داخلږي ایمان په جوړو دي تاسو کې نو معلومهږي پزړو کې ني اگر ایمان نه ده <Hui> عليه او نبی کریم علیہ السلام ردی اللهم ثبت قلبي على پر فروردگار د ما زلولز محکم کې په دین تا باندې او نبی کریم علیہ السلام او شما رضی الله عنه ته ویلې حين قتل قالت ذو زلي اوغه کس ته لا اله الا الله ويلو په جنک دوی تر مخته سو نو دوی ویل چې د مګه د قتل په اراده راوي خو کله صحابه کرام یو اسامه سیبو یو بل انصاری صحابیو چې از کله فراتاو سوره ګیریک نو از لا اله الا الله ويلو دوی جهان ته دا راغلاس دا خدمه کې د قتل دی لپاره راغلیو د اسلام اراده نه و نو کاتالیکو پیغمبر <تصفيق> ل اسلام سره پیغمبر ل اسلام ورته ویلی چې هللا شخق نو آیاته د ذرو چې رلېو ولی دي د ذړونه چیرې ایمان خو امر باطنه <تصفيق> دا چې لا اله الا الله ویلی علامه موجودا شول نو دی لپاره خطر روانو ولې مقتل کاو معلومه شول چې ایمان د ذړه عمل ده فاین قلت